Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre alte păcate capitale, lăcomia, mânia și lenea. Lăcomia este pofta nestăpânită de a mânca și de a bea peste măsură. Este un păcat al trupului. Lacomul face din mâncare și din băutură ținta vieții lui, uitând că acestea sunt numai... Mijloace de întreținere a vieții. Aceasta se întâmplă ori de câte ori credinciosul uită că are un rost mai înalt în viață, o chemare sfântă de împlinit. Mântuitorul ne îndeamnă. Nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. La fel, Sfântul Casian Romanul zice De bucate numai atât să ne slujim, cât să trăim, nu ca să ne facem robi ai poruncilor poftei. Primirea hranei cu măsură și socoteală dă trupului sănătate și nu îi ia sfințenia. Din păcatul lăcomiei se nasc pofta trupească, petrecerile necuvincioase, îngrijirea numai de sine, egoismul, Defăimarea apropiului, exploatarea lui, certurile, mâniile, diferitele boli, întunecarea minții, pierderea cinstei, nepăsarea față de cele sfinte și tot felul de fără de legi. Datoria creștinului este să lupte împotriva lăcomiei prin virtutea cumpătării, prin post și rugăciune. Mânia este supărarea cu ușurință pentru orice lucru și pornirea de a ne răzbuna asupra celor care ne-au pricinuit vreun neajuns. Mânia este și o lipsă a dragostei, căci dragostea nu se aprinde de mânie. Sfântul Casian Romanul, vorbind despre mânie, zice că, mocnind ea tăinuit în inima noastră, și, orbind cu tulburări întunecate ochii inimii, nu putem dobândi puterea de a deosebi cele ce ne sunt de folos, nici pătrunderea conștiinței duhovnicești. De asemenea, nu putem păzi desăvârșirea sfatului bun și nu ne putem face părtași vieții adevărate, iar mintea noastră nu va ajunge în stare să privească Lumina dumnezeiască. De aceea, Sfântul Apostol Iacov îndeamnă pe credincios să fie zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși ne spune că tot cel ce se mânie pe fratele său, vrednic va fi deosândă. Astfel, din orice pricină ar porni mânia, ea Trebuie potolită, căci orbește ochii sufletului și duce la fapte rele, precum l-a dus pe Cain la uciderea fratelui său. Creștinul are datoria să se ferească de păcatul mâniei și să lupte împotriva ei cu virtutea blândeții, smereniei și dragostei către aproapele. Pildă să-i fie însuși mântuitorul, care în loc să se mânie pe cei ce îl huleau și îl scuipau, se ruga pentru ei zicând, Părinte, iartă lor, căci nu știu ce fac. Îndreptățită este numai mânia împotriva gândurilor rele, a patimilor, a păcatelor și a lenei. Aceasta este mânia sfântă de care a fost pătruns și sufletul mântuitorului. Lenea este nepăsarea față de împlinirea datoriilor și dezgustul față de muncă, fie cu brațele, fie cu mintea. Lenea aduce slăbirea puterilor sufletești și trupești, lipsă de cele încioase vieții, îndemn la furt, pricină de ceartă și uitare de Dumnezeu. Sfânta scriptură. Are cuvinte foarte aspre pentru păcatul lenei sau trândăviei, arătând că cei leneși vor fi aruncați în întunericul veșnic. Sfântul Apostol Pavel spune, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Și tot el ne îndeamnă, nu fiți leneși ci următori ai celor ce prin credință și îndelungă răbdare moștenesc făgăduințele. Lenea se tămăduiește prin muncă. Doamne, ajută-ne!